Kék gyertya Akkor nézzük még egyszer. Sóhajtottam, és tőrömet óvatosan tokjába csúsztattam. De milyen furcsa, hogy elfér ezen a kis asztalon. Hát nem mindig a méret a lényeg. Súltak közbe epésen kedvenc kart forgató amazonom. Hogyha itt sikerülne megbontani, nyújtottam kezem az asztalka jobb sarka felé. Akkor szerintem a plafonra ke volt a mosolyogva partnerem. Te most ellenem vagy? Érdeklődtem homlokráncolva. Hogy már ne itt nekem a morcos, csíkos morcsákat? Inkább vigyázz a rúna vonalakra. Figyelmeztetett szódja, majd vállabra tette kezét, és mögülem kukucskálta az asztalon sorakozó dolgokat. Ez itt egy pillanatvarázs, mögtem a jobb oldalon elhelyezkedő varázs jel felé. Aha, vagyis ha megtörik a hatás, piszkálta ellépem mellőlem vékony pengéjű kardjának markolatát, amitől legtöbbször egy hideg bérd emlékeztetett. Akkor azonnal beindul az így késleltetett varázslat. Azaz, ezek a kis szemre való tűzlabdait középen bögtem a borsó szemnyi időbezárt lánggolyóra Ez pillanatokon belül lelkes vergeteggétere bélyesedik, elnyelve az egész szobát Hát, ha lehet, ezt a megoldást hanyagoljuk. Kérte exkluzív kartáncosom is, elgondolkozva a rácsos ablakos sétált. Eltakarta előlem a lemenő, na bátor, a rafinált robbanó szerkezettel mit sem törődő sukara majd lassan felé fordult. A nyáresti meleg szellőben meglebenő haja ebben a megvilágításban a Quanni nagy palota szél cibált az ászlaira emlékeztetett arcsú szíuletje pedig egy régen látott festményre, amely tűz körül táncoló mondabeli lényeket ábrázolt, ahogy az lényegesen kevesebb ruhában. Az összhatást vörös szebe teljessé, aminek híret becenevét köszönhette. – Valami baj van? – értette félre, bamba, vagy? nemesen elgondolkodó fejezésebet És aggódó pillantást vetett először az asztalra, majd rám. nem Izé, nem semmi gond, csak azt válaszoltam gyorsan, egyúttal egy szerencsétlen kapkodó mozdulattal feldöntve az egyik megkötő a közepén álló furcsa torgyocskát. – A jó francba! Ez megszúrt. Mi történt? Nézett rám, aggódva. Hát, én csak arra gondoltam, ahogy ott álltál az ablak előtt, pont olyan voltál, mint az egyik álmomban. A csapdával mi történt? Te lökött. Korholt résre húzott szemmel, de akkor már én is észrevettem, hogy valami megváltozott. Ajaj, úgy tűnik, elindítottam a visszaszámlálást. Állapítottam meg rekordidő alatt. Hogy egy perc lehet a robbanásig? mi meneküljünk! Ragadta meg karomat. Nincs rá idő. Meg kell szakítani a folyamatot. Hogyan? Várj, várj. Na, itt ez a két gyertya, a kék meg a piros. – Az előbb még nem égtek. – Igen. – És ha a láng eléri ezt a két rúnavod alatt, akkor megszűnik a pillanatvarázslat. – Fújj de el! – Akkor egyből robbanhat? Ó, te ütődött! Na, – Várj! Na, – Ez a gyertya össze van kötve ezzel a madárfejes amuletttől, a másik meg azzel a macska alakúval. – Mi van? – Az egyik gyertya meg tudja állítani az egészet. – Hát melyik? – Nem tudom. – Csináld, nincs több időnk. Ekkor furcsa, jó leső nyugalom szállt meg. Éreztem, mit kell tennem. – Úgy mondják, a délfoki szigeteki harci szerint csak egyszer élünk. Sóhajtottam, majd hirtelen megcsókoltam szodját, de a várt pofon elmaradt. – Te, ezért még számolunk? – sziszegte. – Remélem, hogy lesz rá alkalom. Na, gyere, kívánj gyorsan valamit. Mindig is utáltam a macskákat. Mutattam a jobb oldali tergő láng felé. Elfújtuk a kék gyertyát.